соціалізм чи все загальне рабське приниження. Ми з братом жили ніби з двох боків прямокутного трикутника. Я добувався до вершини по короткому прямовисному катету, тяжко в муках, зривався, падав, знову перто відчаєнно дерся вгору, а Марко тим часом без ніяких зусиль пританцьовуючи, з дрібушечками, як у гопаку, вискакував по некрутій похилості гіпотенузи. І вже був на горі, а вже позирав звідти на мене гордо і навіть трохи зневажливо. Щоправда, він остерігався відверто виказувати свою зверхність наді мною при Ольці. Ольга лякала і пригнічувала його своєю жіночою силою і жадобою життя. Коли він вперше після смерті Оксани приїхав до нас і скромненько заявивши, що не буде гаркати, став хвалитися своєю новою посадою, а також обіцяною ще вищою. Справа вирішена, я жду затвердження Москвою. Олька досить безцеремонно оглянула його з голови до ніг. Невже це теж Зміян, рідний Миколин брат? І сказала, «Та чи ти в тих кабінетах тільки і живеш?» «А де ж мені жити?» – образився Марко. Цікаво б знати, де живеш ти. А я живу в кроваті, засміялася Олька. Бо як уже й там не жити, то навіщо його й жити? Скажена вона якась у тебе, обережно поскаржився брат, коли Олька залишила нас самих. Може то від того, що ти її тримаєш на чорній роботі? Ти ж доктор наук, дружина твоя могла б і не копатися в землі. Перед цим вона тягала камінь, нагадав я, ти ж повинен пам'ятати, чи може забув за шматківку, а коли не забув, то подумай, на чому триматиметься наша майбутня цивілізація, на рішеннях, постановах і глибокодумних розмірковуваннях, а чи на вмілих руках, які не бояться праці». Ти не звертав уваги, що коли в людини талановите тіло, то і вона талановита, в неї стає особливий розум, витончується почуття, і це вже, мов би, не продукт нашої убогої зтехнізованої епохи, а пишний плід часів Ренесансу. Олімпійські чемпіони, аквалангісти, кусто, десантники, може це нова раса, яка прийде на зміну, Розтерзаному неврозами, вбитому хімією, на смерть зляканому ядерними загрозами поколінню. І я радий, що Ольга належить до цієї раси. Та хіба тільки вона вважає все наше українське жіноцтво, яке в поті чола? Іноді мені навіть здається, що наші українські жінки не старіють, навіть коли на їхніх лицях, шиях, руках грубшає шкіра то тільки для того, щоб уберегти від жорстоких вітрів часу всі пристрасті, ніжність і красу, які вони призбирували протягом життя. Справжні жінки і не вмирають, як на те пішло, то тільки їхня оболонка зникає непомітно і нез'ясовано, а сутність залишається для нас як вічна молодість і принадливість життя. І Оксана не вмерла, і Олька ніколи не вмре, хоч обидві вони Неоднакові. Оксана – це дух, Олька – тіло. Але яке ж талановите тіло. Вам би у ваших високих кабінетах задуматись над цим. Я не буду гаркати, сказав Марко, але здається мені, що ця жінка погано на тебе впливає. Хіба тільки на мене засміявся я. Вона може впливати на все чоловіче населення європейської частини СРСР, вже не кажучи про нашу агростанцію. Можеш переконатися в цьому, зустрівшись з нашими співробітниками. А ви ж так любите зустрічатися з трудовими колективами, а вперто заплющивши очі на ту обставину, що світ заселений не трудовими колективами, а окремими людьми – чоловіками і жінками яких роз'єднала природа, а може сам Господь Бог, а вони вперто, відчайно, любострасно зближуються, з'єднуються, народжують дітей і своєю сліпою пристрастю зберігають і продовжують життя».